ŞUERAH SÜRESİ MƏKKEDE NAZIL OLMUŞTUR İKİYÜZ İRİMİYETDİ AYET BAĞİŞLİYAN VE MEHRIBAN ALLAHIN ADIYLA TAA SİN MİM BUNLAR HAKK-I ayıran AYIRAN Möcüzələri, hökümləri, Açıq aydın kitabın ayələridir. Yə Məhəmməd, Məkkə müşrikləri iman gətirməyəcəklər deyə, Bəlkə özünü həlak mə edəcəksən? Əgər istəsək, Göydən onlara bir ayə dəlil göndərərik, Onlar da ona səssiz-səmirsiz, Boyun əyib durallar Onlara rəhmandan Rəhmli olan Allahdan Elə bir yeni öyüd nəsiyyət Xəbərdarlıq gəlməz ki Ondan üz döndərməsinlər Onlar Quranı yalan hesab etdilər Onların isteyəzə etdiklərinin Quranın müşriklərə veriləcək əzab barəsindəki xəbərləri Gəlib onlara çatacaqdır Məyər olar yeryüzünə vaxıb, orada növbə növ gözəl bitkilər və meyvələr yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Şübhəsiz ki, bunda Qur'anı və Peyğəmbəri təksib edənlər üçün Allahın vəhdaniyyətinə, qüdrətinə dəlalət edən bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirməzdər. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ya Mühəmməd, yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musaya belə buyurmuşdu. Ged o zalim tayfanın yanına, Firon tayfasının yanına və onlara de ki, Məni qoyub başqalarına ibadət etməkdən, İsrail övladına əziyyət verməkdən məgər qorxmurlar? Musa dedi, ey Rəbbim, oların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram, Ürəyim sıxılır, dilim də açılmır. Buna görə Haruna da peyxəmbərliyivir, Cəbraili ona göndərib nübüvvət bəxş edir. Bir giptini öldürdüyümə görə, Oların qarşısında boynumda bir günah da var. Bunun üçün məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah buyurdu, Xeyr, Firon səni əsla öldürə bilməz. Hər ikiniz möcüzələrinizlə Fironun yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə, Firon tayfasının nə dediyini eşidəcəyik. Fironun yanına gedib belə deyin, Biz aləmlərin Rəbbinin peyğəmbərləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birlikdə Şama göndər. Onlara əzab əziyyət vermə. Musa, Harunla Fironun yanına gedib bu sözləri deyəndən sonra, Firon onu tanıyıb dedi, Biz səni körpə uşaqkən yanımızı alıb böyütmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadınmı? Axırda elədiyini də elədin, bir qiptini vurub öldürdün, Sən nankorun birisən. Musa dedi, Mən onu edərkən, mənə hələ peyğəmbərliy bəxş edilməmiş, Tövrat nazil olmamışdı. Buna görə də sizdən qorxub qaçdım. Sonra Rəbbim mənə hikmət, peyğəmbərliy ihsan buyurdu və məni şəriyyət sahibi olan peyğəmbərlərdən etdi. Boynuma minnət qoyduğum bu neymətdə, məni sərbəst buraxıb, İsrail oğullarını özünə qul etdiyinə görədi, İsrail övladını kölə etdiyin halda, məni öz yanına alıb böyütdüyünü, başıma mı qaxırsan? Firon dedi, aləmlərin Rəbbi nədir? Musa, Əgər yəqin inanacaqsınızsa, bilin ki, o göylərin, yerin və oların arasında olanların bütün məxlugatın Rəbbidir, deyə cavab verdi. Firon ətrafındakılara, eşitdiniz mi, dedi? Musanın cavabı mənim sualıma uyğun gəlmir. Mən ondan aləmlərin Rəbbinin mahiyyəti, keyfiyyəti və cinsi barəsində soruşuram, O isə mənə onun sifətləri, əməlləri haqqında cevab verir. Musa dedi, O sizin də ulu babalarınızın, keçmiş atalarınızın da Rəbbidir. Firon ətrafındakilara, Sizə göndərilmiş Peyğəmbər şüphesiz ki, divanədir, dedi. Musa dedi, Əgər ağıllı başlı düşünə bilirsinizsə, Anlayın ki, O, şərqin, qərbin və oğların ikisinin arasında olanların Rəbbidir. Firon, əgər mənlə başqa Tanrı qəbul etsən, səni mütləq dustaq edəcəyəm, dedi. Musa dedi, əgər sənə dediklərimin doğru olduğunu sübut edəcək, açıq aşqar bir dəlil gətirsəm necə? Firon, əgər doğru deyirsənsə, De onu gətir, dedi Musa, əsasını yerə atan kimi O dərhal açıq-aşkar bir əcdaha oldu Sonra əlini qoltuğunun altından Yaxud qoynundan çıxarar-çıxartmaz O baxanlara ağabbaq göründü Parlağ bir nul kəsildi Firon ətrafındakilara dedi Şübhəsiz ki, bu çox bilili bir sehərbazdır O öz sizi qorxudub, yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Nə buyurursuz, nə edək? Onlar dedilər, onu və qardaşını bir qədər gizlət və şəhərlərə də adamlar göndər ki, bütün biliyili bacarıqlı sehribazları toplayıb sənin yanına gətirsinlər. Nəhayət, sehribazlar məlum bir günün müəyyən vaxtında bayram günü gün orta çağı yığıldılar. Fironun xidmətçiləri tərəfindən cəmaata deyildi. Siz də yığılırsınızmı? Əgər sehribazlar Musaya üstün gəlsələr, güman ki, biz də onlara tabi olaraq. Sehribazlar gələn kimi Firona dedilər, Əgər biz Musaya qalib gəlsək, yəqin ki, bizə bir muzd mükafat veriləcək, elə deyilmə? Firon dedi, bəli. Və üstəlik siz mənə yaxın adamlar olacaqsız. Musa oğlara dedi, sehir alətlərinizdən yerə nə atacaqsızsa atın. Onlar iplərini vəsalarını yerə atıb, Fironun şan şövkətinə, qüdrətinə and olsun ki, biz üstün gələcəyik dedilər. Bundan sonra Musa da əsasını yerə Əsa dərhal bir əcdaha olub, onların hoqqabazlıqla düzətdiyi şeyləri uddu. Sehirbazlar bunu görən kimi səcdiyə qapandılar və dedilər, Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o həqiqətdə sizə sehr öylətmiş olan Böyüyünüzdür, heç eyibi yoxdur. Əzabımın nə olduğunu sözsüz ki, biləcəksiniz. Mütləq əl ayağınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. İman gətirmiş sehirbazlar dedilər, zərəri yoxdur. Biz öz Rəbbimizə tərəf, Allahın hüzuruna dönəcəyik. Biz, sənə tabi olanlar, Yaxud zamanı əhli içində Musaya və onun təbliğ etdiyi dinə İlk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizin xətalarımızı bağışlayacağına ümid edirik Sonra Musaya belə vəh etdik Qullarımla birlikdə Misiri tərk edib gecə yola çıx Siz şübhəsiz ki, Fironun ordusu tərəfindən təqib ediləcəksiniz Firon Şəhərlərə əskər yıxanlar göndərdi. O belə deyirdi. Şübhəsiz ki, bular İsrail övladı kiçik bir tayfadır. Onlar bəzək şeylərimizi götürməklə, misiri atıb getməklə bizi qəzəbləndirmişlər. Və ya İsrail oğullarına çox əziyyət verdiyimizə görə, onlar bizə qarşı qəzəblidirlər. Bizsə qüvvətdi, yaxşı silahlanmış, yaxud ayıq sayıq işimizi bilən bir cəmatıq. Nəhayət biz onları Fironu və tayfasını bağlardan və bulaqlardan çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl, bərəkət dolu yerdən kənar etdik. O yerlərdən onları beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik. Firon və əsgərləri günəş doğduqda onların İsrail oğullarının arxasınca düşdülər. İki dəstə tayfa, Bir-biri qarşılaşdığı zaman, Musanın cəmaati dedi, işimiz bitti, artıq yaxalandıq. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədi, o mütləq mənə yol göstərəcəkdir. Onda Musaya belə vəh yetdi, əsanla dənizə vur. Musa əsasını dənizə vuran kimi o dərhal yarıldı. İsrail oğullarının soyuna müvafiq olaraq 12 hissiyə bölündü. Və hər hissə, böyük, uca bir dağ kimi oldu. O birileri Firon əhəlini də ora yaxınlaşdırdıq, dənizin sahəlinə topladıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birileri Firon tayfasını isə suya qərg etdik. Şübhəsiz ki, bunda Musanın bu hekayətində bir ibrət vardır. Lakin onların Firqon tayfasının, qədim Misir əhaləsinin yaxud Məkkə müşriklərinin əksəriyyəti iman gətirmədi. Ya Muhammed. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilmaz qüvvət, mərhəmmət sahibidir. Kəfirlərdən intiqam alır, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ya Muhammed. Onlara İbrahim'in hikayetini söyle. O zaman ki, Öz atasına ve tayfasına demişti, Neye ibadet edirsiniz? Onlar, Bütlere ibadet edir, Ve onlara tapınmağda, Devam edirik diye cevap vermişdiler. İbrahim demişti, Onları çağırdığınız, Dua etdiğiniz zaman, Sizi eşidirler mi? Yaxud size bir xeyir, Və ya zərər verə bilirlərmə? Onlar, xeyr, ancaq biz öz atalarımızın belə ibadət etdiklərini gördük, deyə cevab vermişdilər. İbrahim demişdi, indi nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Sizin və ulu babalarınızın. Aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla, onlar sizin bütləriniz mənim düşmənimdir. Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən odur. Məni yedirdən də, içirdən də odur. Xəstələndiyim zaman mənə yalnız o şəfa verir. Məni öldürəcək, sonra yenidən dirildəcəy odur. Və qiyamət günü xətamı başlayaacağını ümid etdiyim də odur. Ey Rəbbim, mənə hikmət, peyğəmbərlik Elm bəxş et və məni sənin rizanı qazanmış salihlərə yaxşılar zümrəsinə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə. Gələcək nəsillər məni həmişə yaxşı yad etsinlər. Xatrimi əziz tutub, adımı hörmətlə çəksinlər. Məni nəyim cənnətlərinin varislərindən ed. Atamı bağışda, Şübhəsiz ki, o, haq yolu azanlardan oldu. İnsanların qəbirlərindən çıxardılıb, dirildiləcəyi gün, qiyamət günü məni zəlil, rüsvay etmə. O gün ki, nə mal dövlət, nə də övlad bir fayda verər. Ancaq sağlam, təmiz, daxilində şək şübhəyə, küfrə, şirkə və nifaqa yer olmayan bir qəlblə Allahın huzuruna gələn kimsədən, möminlərdən başqa. O gün, cənnət Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə yaxınlaşdırırlar. Cəhənnəm də azğınlara göstərilər və onlara belə deyərlər. İbadət etdikləriniz bütlər hardadır? Allahdan başqa ibadət etdikləriniz, onlar sizə kömək edə bilərlərmə? Yaxud özlərinə bir köməkləri çatar mı? Onlar, müşriklər və azğınlar, üzü qoylu üst-üstə oraya, cəhənnəmə atılarlar. İblisinin bütün əsgərləri də oraya sürüklənib salınarlar. Onlar orada öz bütləri və rəisləri ilə kənə bağız olub deyərlər, and olsun ki, biz haq yoldan açıq aydın azmışdır. Çünki biz sizi, siz bütləri aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfayət edən kimsələrimiz, nə də bir mihrban dostumuz var. Kaş bir də dünyaya döne bileydik, müəminlərdən olardıq. Həqiqətən bunda İbrahim'in bu hekayətində bir vardır. Alvəkuların İbrahim qövminin yaxud bu əhfalata qulaq asanların iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alır, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Nuh tayfası peyğəmbərləri təkcib etdi. Onlar Nuhu yalancı saydılar. Bir Peyğəmbəri təksib etmək, bütün Peyğəmbərləri təksib etmək deməkdir. O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi, məgər küfr etməyinizə görə qortmursuz, şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir Peyğəmbərəm və ədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun dini, risaləti təbliq etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd əvəz istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Artıq Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Onlar sənə ən rəzil, səfil, Yoxsul adamlar tabi olmuşkən biz sənə iman mı gətirəcəyik dedilər. Nuh dedi: Mən onların nə etdiklərini, daxilən nəcür olduqlarını bilmirəm. Əgər başa düşürsünüzsə bilin ki, onların haqq-qisabı imanlarının zahiri yaxud daxili olduğu, ürəkdən iman gətirib gətirmədikləri yalnız Rəbbimə aiddir. Mən ancaq Zahirə baxıram Və mən İman gətirənləri qovanda deyiləm Mən yalnız Günahkarları Allahın Əzabı ilə Açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm Onlar dedilər Ey Nuh Əgər dediyin sözlərdən Və bütlərimizi təhqir etməkdən Əl çəkməsən Mütləq daşqalaq ediləcəksən Nuh dedi Ey Rəbbim, həqiqətən qövmüm məni təksib etdi. Artıq mənimlə olar arasında sən hökum ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri bu əzabdan qurtar. Buna görə də biz onu, Nuhu və onunla birlikdə yüklü gəmid olanları xilas etdik. Sonra yerdə qalanları suda boğduq. Şübhəsiz ki, bunda Nuhun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların Nuh tayfasının, yaxud bu hekayətə qulaq asanların əksəriyyəti iman gətirmədi. Əqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini, Bağışlayar Ad tayfası da peyğəmbərləri təqsib etdi O zamanki qardaşları hud onlara dedi Məgər küfr etməyinizə Peyğəmbərləri yalancı saymağınıza görə Allahın əzabından qorxmursuz Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası Bel bağlanılası bir peyğəmbərəm Allahdan qorxun və mənə itaət edin Mən bunun dini risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd əvəz istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz hər təpədə bir köşk, əlamət qurub, gəlib-gedənləri məsxəriyə qoyaraq əylənirsiniz? Sanki dünyada əbədi qalacaqsız deyə yeraltı su hövzələri, qalalar, Yaxud qəsirlər tikirsiz Və birini yaxaladıqda da Zalimlər kimi yaxalıyırsınız Onu vəhşicəsinə döyüb öldürürsünüz Artıq Allahdan qorxun Və mənə itaət edin Qorxun o kəsdən ki Anlayıb bildiyiniz şeyləri Neymətləri sizə əta etdi Sizə heyvanat Oğul uşaq Bağlar və çeşmələr verdi Ben büyük günün, Qiyamet gününün size üz vereceği azabından korkuram. Onlar dediler, Bizi öyüd nesiyet versen de, Vermesen de bizim için eynidir. Dinimizden dönen değil. Bu bizden evvelkilerin adetinden, Gördüğüleri işlerden başka bir şey değildir. Yahut bize dediğin bu sözler, Qadimlerin uydurmalarından başka bir şey değildir. Və biz əzaba da düyüçarı olmayacağıq. Onu, hudu yalancı saydılar, biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda hudun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibi Səmud tayfası da peyğəmbərləri təksib etdi. O vaxt ki, qardaşları salih olara dedi, məyər küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalancı hesab etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursuz, şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılması bir peyğəmbərəm vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun, və mənə itaət edin. Mən bunun, Allahın hükmlərini, risaləti təbliq etməyim müqabilində, sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Məyər siz elə burada, onların içində arxayınlıqla qalacaqsız. Bağlar və çeşmələr içində, əkinlər və lətif çiçəyliyə Gözəl meyvəli xurmalıqlar işində xatir cəmli ilə ömür sürəcəksiniz. Dağlardan sanki dünyada əbədi yaşayacaqsınız diye özünüzə məharətlə və ya təkəbbürlə evlər yorum düzəldəcəksiniz. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Günah etməklə həddi aşanların əmrinə tabi olmayın olara boyunə imeyin. O kəslər ki, yer üzündə fitnə fəsat törədər və pis işlərdən, günah əməllərdən əl çəkib özlərini islah etməzlər. Onlar dedilər, Həqiqətən sən əməlli başlı, ovsunlanmışlardansan, divanənin birisən, sən hardan peyğəmbər oldu. Sən də bizim kimi ancaq Adi bir insansın Əgər doğru danışanlardansansa Həqiqi peyğəmbərsənsə Bizə Allahdan bir möcüzə gətir Saleh dedi Bu Allahın möcüzəsi olan Dişi bir dəvədir Su içməyin övəsi bir gün onun Bir gün sizindir Bir gün çeşmədən o su içsin Bir gündə siz için Bir-birinizə mani olmayın Ona Heç bir pisliyi etməyin Yoxsa böyük günün Qiyamət gününün Əzabı sizi yaxalaya Amma onlar Dəvəni tutub kəstilər Sonra da Əzabı qorxusu ilə peşman oldular Artıq Əzab Onları yaxaladı Hamısı məhv oldu Şübhəsiz ki Bunda Salehin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmmət sahibidir. Lut tayfası da peyğəmbərləri təqsib etdi. O zamanki qardaşları Lut onlara dedi: "Məyyar küfr etdiyinizə Peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə Allahın əzabından qorxmursunuz. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün eytibar olunası, bel bağlanılası bir Peyğəmbərəm və ədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyim müqabilində, Sizdən heç bir muzd istəmirəm, Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz bəşər övladından, Yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz, Və Rəbbinizin sizin üçün yarattığı qadınlarızı tərk edirsiniz? Siz günah etməklə həddi aşan bir cəmaatsız. Onlar dedilər, Ey Lut! Əgər bu sözlərinə bizi danlamağa son qoymasan, Öz yurdundan mütləq qovulacaqsan. Lut dedi, Həqiqətən mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, Məni və ailəmi bunların gördüyü pis işdən, Onların bəd əməllərinin cəzasından qurtar. Artıq Lutu, Və bütün ailəsini əzabdan xilas etdik. Ancaq geridə qalan bir qadın, Lutun günahkar övrəti istisna olmaqla. Sonra da o birileri məhv edib kökünü kəsdik. Onların üstünə qızmardaşdan bir yağış yağdırdı Peyğəmbər tərəfindən Allahın əzabı ilə qorxudulanların yağışı nə yaman yağışdır. Şübhəsiz ki, bunda Lutun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki, onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Əyki əhli də Peyğəmbərləri təksib etdi. O zamanki şüeyb Bolara dedi, məyər küfr etdiyinizə, Peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə Allahın əzabınla qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olması, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm və xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun Allahın hükümlərini Risaləti təbliğ etməyin müqabilində Sizdən heç bir muzd istəmirəm Mənim mükafatım Ancaq aləmlərin Rəbbinə aid Ölçüdə düz olun Onu əsgildənlərdən olmayın Düz tərəzi ilə çəkin İnsanların haqqını azaltmayın Cəmatın malını əsgiltməyin Kimin haqqı nədirsə Onu da verin Yer üzündə fit nəfəsat törətməyin Və sizi də Sizdən əvvəlki nəsilləri də yaradanla qorxun Onlar dedilər Həqiqətən sən Əməlli başlı olsunlanmışlardansan Divanənin birisən Sən hara Peyxəmbərli hara Sən də bizim kimi adi bir insansan Bizə elə gəlir ki Sən yalançının birisən Əgər doğru danışanlardansansa, həqiqi Peyğəmbərsənsə, göyün bir parçasını üstümüzə indir. Şüeyb dedi, sizin nələr etdiyinizi Rəbbim daha yaxşı bilir. Nəhayət onu, Şüeybi təksib etdilər və buna görə də buludlu günün, qızmar günəşdən sonra peyda olan qara buludun əzabı oları yaxaladı. Həqiqətən o, böyük, müthiş bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda, şeybin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki, onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Şübhəsiz ki, bu, Qur'an, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Onu Cəbrail, ruhul əmin indirdi. Günahkarları Allahın əzabı ilə qorxudan, xəbərdar edən peyğəmbərlərdən olasan diyə, sənin qəlb nazil etdi. Özü də açıq aydın ərəb dilində. Həqiqətən o, Qur'anın nazil olacağı xəbəri, mənası və hökmləri Peyğəmbərin vəsvi, əvvəlkilərin, keçmiş Peyğəmbərlərin kitablarında mövcuddur. Məyər İsrail övladı alimlərinin, Qur'anın ilahi kitab, sənin həqiqi Peyğəmbər olduğunu bilmələri, onlar bu kafirlər üçün bir dəlil-sübut deyilmi? Əgər onu ərəb olmayanlardan, Ərəbcə bilməyənlərdən birinə nazil etseydik və o, Qur'anı onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərə oxusaydı, bu şəxs Ərəb dilini yaxşı bilmir, qeyri-Ərəbə tabi olmaq, onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə ona iman gətirməzdilər. Biz küfrü, inatkarlığı günahkarların qəlbinə belə salarız. Onlar şiddətli əzabı görməyənə dək, Qurana inanmazdır. Əzab onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələr. O zaman onlar deyərlər, acaba tövbə etmək, iman gətirmək üçün bizə möhlət veriləcəymi? İndi günahkarlar, Əzabımızın dünyada onlara tezmi gəlməsini istəyirlər. Ya Muhammed. Görürsənmi, əgər biz onlara, kafirlərə illərcə neymət gün güzəram versək, sonra vəd, təhdid olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara verilmiş olan neymətlər əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Heç bir şey onlara veriləcək əzabı geri qaytara bilməz. Əksinə, Firavan həyat Bol neymət onların günahlarını, cinayətlərini daha da artırar. Biz heç bir məmləkəti ora peyğəmbərlər göndərmədən məhv etmədik. Peyğəmbərləri öyüd nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz zalim deyilik. Qur'anı əsla şeytanlar indirmədik. Bu, olara layiq deyildir. Onlar bunu heç bacara da bilməzdir. Axı ah, onlara vəh yeşitmək, mələhlərin söhbətinə qulaq asmaq qadağan edilmişdir. Elə isə çəkin, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba düşar edilənlərdən olarsan. Və ən yaxın qohumlarını qorxud, Sənə tabi olan möminləri qanadın altına al. Onlarla yumuşaq davran, nəzakətlər əftar et, köməklərinə çat. Əgər yaxın qohumların, əşirətin sənə qarşı çıxsalar, onlara belədir. Şübhəsiz ki, mən sizin əməllərinizdən uzağam. Və yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibinə təvəkkül et. O Allah ki, səni namaza duranda da görür, Səcdə edənlər içində dolananda da, Həqiqətən hər şeyi eşidən bilən odur. Ey müşriklər! Şeytanların kime nazil olduqlarını sizə xəbər verinmi? Onlar hər bir yalancıya, günahkara nazil olarlar. Şeytanlar mələklərdən oğrun-oğrun eşitdikləri, budda sözləri onlara təlqin edərlər. Yaxud kahinlər şeytanların uydurmalarına qulağa səllər. Onların əksəriyyəti yalancıdır. Müşrik və kafir şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar. Məyər görmürsənmi ki, Onlar hər bir vadidə sərgərdan gezib dolaşırlar, hər tərəfə meyil edir. birini yalandan məd, digərini isə əbəs yerə həcv edirlər. Və onlar etmədiyiləri şeyləri deyirlər. Onların dediklərinin əksəriyyəti yalandır. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allahı çox zikr edən və zülmə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa. Zülm edənləri isə öləndən sonra hansı dönüşə dönəcəklərini, hara qaydacaqlarını, aqibətlərinin necə olacağını, hansı inqilabla sarsılacaqlarını mütləq biləcəklər.